Takže víte, že Lod byl zajatý, když byl zajatý, tak ho ze 413 muží pronásledoval Abraham, Avram, Ty, který ho zajmuli a šli až do Lodu, ne do Lodu, pardon, do, až po Lachyš, myslím. A to je, ten, to je to místo, kde v Izraeli navštěvujeme, kde je ta brána toho starobilého 4000 letého Lachyšu, tou bránou pravděpodobně Abraham cestou město prostě procházel. To je velice zajímavé vidět, vidět bránu z doby uh, Abrahama v Danu. Já jsem vždycky tím Tel Danem, když tam na sever Izraele přijdeme unešen, se jdu na ní podívat a normálně z ty brány prostě takové... Uh, uh, taková atmosféra prostě starobilosti, číší, že je to taková prostě podobná, jako když přijdete k studni v Berševě, v Negevské poušti dole na jihu Izraele. Tak tam vidíte tu Jakobovu studnu nebo Abrahamovu studnu, co vykopali, vykopavky starých Berševy. To je prostě velice zajímavé. Teda vám doporučuji jíst do Izraele, připravuji... Zájezd v březnu, nebude to ekonomický, ale bude to takový levnější zájezd. Nevím, či zrovna ekonomický zájezd, ale budu se snažit, aby ten okolo 1280 eur byl normálně květnový, klasický. A pro ty lidi, který by chtěli a na to, tak prostě někdy v březnu, ale či se mi to povede, za jakou cenu, nevím, ale povede se mi to, za dobrou cenu se mi to vlastně povede, teď si uvědomuji. <laughs> teda vás zvu do Izraele, aj do Jordánska, asi bude zájezd dva do Izraele, v březnu a v květnu a na podzim asi bude velký zájezd, prostě Izrael, Jordánsko, to by bylo krásný, protože Jordánsko je nádherná země, Amán je velice exotický, blízkovýchodní město, obrovské, nevím, 4 či 5 milionů obyvatel má, v velikánské městisko, tam žil Amon, Vodsaď má měl z Amánu, měl David e, manželku. A v jistý době, když utíkal, tak se i v Amánu uh, u svých tchánovců schovával David. Uh, Jordánsko je plné biblických míst. Je tam potok Jabok, Týžbe, tam, kde se Eliáš Tyžbenský narodil. Velice zajímavé místo. No, takže Polájiš, a i tam možná půjdeme do Teldánu, vidíte tu bránu. Uh, je to zajímavé, furt se na ní podívat. Furt. Prostě se na ně podívám, a jsem šťastný prostě brána. E, tak tam vysvobodil lota a vrátili se do šálema, co je dnešní Jeruzalém. Ať do Jeruzalema půjdeme. A tam se velice těším, protože strašně dávno jsem tam už nebyl. Nedávno z časového hlediska, ale z duchovního, ten svátek stánku. Je něco fantastické v Izraeli. Barzby, by pán dal, že by se nám to znovu povedlo na svátek stanku i do Jeruzalema. Tehdy je to opravdu vřící kotel, prostě to vře v Jeruzalémě. Všechno uzavřené, lidi spoustu, silné, silné. Teda se vrátil Abraham, spotkali se s Melchisedechem a toto čteme. Po jeho návratu z pobytí Kadorla Oméra a králů, který byli s ním, Vyšel mu vstříc e, so, e, domský král do údolí Šáve, co je královské údolí. Také Melchisedech král Šálemu přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha nejvyššího a požehnal mu slovy. Požehnan buď Abrám, Bohu nejvyššímu, tvůrci nebes a země. A požehnán buď Bůh nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Na tomu Abraham dal desátek ze všeho. Amen. Toto je jeden velice zvláštní příběh. Melchisedech o něm mluví, už pro Pavla byl velice zvláštní. Víte, že ve zjevení říká, že k Melchisedechovi knězovi Boha nejvyššího, z doby Abraháma, když to bylo město šálem, to znamená, že ještě ani, ani nemá tu pevnou historii, že jak vznikl Jeruzalém je velice, velice zajímavý příběh, nevím teď v kterém prorokovi, je to, či je to Vizejaševi nebo Vezechielovi anebo v jiném prorokovi, že si ho všimnul jako potrat Jeruzalém, že se zmítal v krvi. Tak je mluveno v dávné historii, jak vznikl vůbec Šálema. Předtím, jak tam bylo Emorejci, tak předtím Jebuzejci, konkrétně v Jeruzalémě ty kanánské kmeny, tak je zajímavá věc, Ejhle se tu objeví Melchisedech, král Šálema, to znamená, že je to kněz Boha nejvyššího a zároveň je králem celého tehdejšího Jeruzalema, Šálema, a e, má nějaké prostě vele významné postavení. Někdo říká, že to byl e, Sem. Sem, chám a Po Podle e, roku by ještě e, dožil Abrahama, že se sem e, potkal, e, byl Melchisedek. A je zajímavé, že o něm říká Pavel, že Melchisedek je bez otce a bez matky, kněz Boha nejvyššího a Ježíš je knězem nejvyšším podle tohoto pořádku, podle pořádku Melchise dechova. Takže přirovnává poštol Pavel k božímu synovi Melchise decha. Ale já chci mluvit o tom setkání, o požehnání. Když vynesl chleb a víno, to znamená, že to je další silná indice, lebo víte, že chléb je obrazem božího slova a víno je obrazem svatého ducha v Biblii. A e, požehnal Abraháma. A, a není tam nic řečeno, že jak ho požehnal, protože Abraham už předtím byl požehnaný. Abrahám předtím už je napsané, že byl bohatý na stříbro, zlato a dobytek. Nevím, či to teď najdu. Tak rychle. Najdu, samozřejmě, že najdu. Teď jsem si uvědomil. 13. kapitola, druhý verš. Byl s ním i Lot. Abram měl velké množství dobytka, stříbra a zlata. To bylo předtím, jak ho požehnal uh, Melchisedech. Potom. Uh, zajmuli Lota, on ho získal zpátky a potom s tou kořistí a s tím bohatstvím, které Abraham měl, tak ho požehnal Melchisedech. To je dobrý, ne? Není napsané, že vyšel oproti němu Melchisedech a řekl Abraham, co já ti můžu dát, ty máš všechno. Uh, uh, bude to trapný, když já tě budu žehnat. Ne. A tu vidíte, že zlato, stříbro, majetek, peníze jsou jenom součástí požehnání, že to není uh, uh, celé a vrcholné požehnání. Prosperita není nejvyšší bod požehnání, ale požehnání je úplně něco jiného. A když ho požehnal, tak řekl zajímavou věc řekl, že je požehnaný Abrám a požehnaný Bůh. Bůh je požehnaný, že pomohl Abrahamovi dostat, dostat zpátky Lota a porazit jeho protivníky a řekl, že požehnaný Abrám No, kde to čteme? A požehnal mu ze slovy 19. Požehnaný buď Abram Bohu nejvyššímu, tvůrci nebes i země. Teda ho požehnal, že ať je Abraham e, e, požehnaním pro Boha, pro jeho e, záměr a plán. A já vám tu chci říct si několik důležitých věcí, a ta první je, že být požehnaný znamená být požehnaný pro pána, být pro něho použitelný. když si požehnaný pro pána, pro jeho záměr, tak si skutečně požehnaný, si požehnaný Bohu nejvyššímu, si pro něho požehnaný. Být požehnaním pro Boha, znamená i to, že fandíš božímu dílu. A chci vám říci, že toto většina křesťanů v, v těch dobách po 89. do dneska, to je nějakých kolik už, 30 let, že? Mnoho křesťanů, jejich životy prostě. Chápete, je to velká tragédie, že lidé byli pohané potom se prošlo na nich Abrahamové požehnání, to si pročteme s Galackým, že jak se to stalo? Že se to stalo tím, že Ježíš byl ukřižován a že, že tím, že ho vlastní, chápete, to je boží geniální záměr, že se stalo tohle, že Ježíš přišel do svého vlastního, to je přesně takhle napsané, a jeho vlastního nepřijali. A ukázal tam veškeré Požehnání Abrahámové, protože Abrahám e, byl Melchisedechem požehnán e, tak, že, představte si, jak to byl boží syn, tak e, když požehnal Abraháma, tak ho připravil na to, že z jeho semena zase Melchisedech, Mesiáš, přijde sem na zem, z jeho semena. To znamená, že mu u toho šálema řekl, že kdo ví, kdo to byl, či předobraz Mesiáše, anebo samotný pán, který se mu zjevil a řekl mu, já sem přijdu znovu na tuto zemi, ale cez lidský rod, přes tvůj rod a cez požehnání zaslíbení, které já tobě zaslibuji. Protože Ježíš byl Abrahamovým synem, že největším, jedno z největších zaslíbení, které dostala požehnání, je, že z tvého semena vzejde, vzejde Mesiáš. A z celou to v historii, to znamená, David byl požehnaný hospodinovi, Júda byl požehnaný hospodinovi, Jozef, všichni byli požehnaní hospodinovi, lébo sloužili jejich záměru. A když přišel pán, tak v Galackým čteme, můžeme, můžeme rovno tam přejít a dostaneme se, dostaneme se k tomu, co to, co to požehnání je. Víte, že když bar Jezus chtěl toto požehnání, se na Petra podíval a řekl, že zaplatí za to, za svatého ducha. Že zaplatí za to stříbro i zlato. Víte, on, on byl člověk, kterému řekl Petr, že ty synu ďábla, že jsi převrácenec A on byl převrácený ale poslouchejte, řekněte mi, kolik lidí a častokrát křesťanů má takové vidění, že si tak cení svatého ducha, že by zaplatil za to. Co by to Kolik by to stálo, tak by za to zaplatil. Bar Jezus měl to vidění, že to má obrovskou hodnotu. A Bůh tu hodnotu zjevuje skrze zjevení. Ne skrze to, že to má hodnotu nad stříbro a zlatu. Lebo Petr řekl, že to se stříbrom a zlatem nedá koupit, ale to neznamená, že to nemá tu hodnotu stříbra a zlata, Jenže když to lidé přijímají zadarmo a nemají zjevení o požehnání, o svatém duchu, no tak nemají. Tak nemají, tak tak, jak to mají, tak to užívají. Jich nenapadne do okénka mluvit v jazycích na hranicích. A potom mají, sice v jazycích mluví, ale, ale problémy mají. A jako kdyby v jazycích nemluvili, jako běžní lidé. Ale my nemáme mít, lebo my se, Apoštol Pavel řekl, že se modlí v duchu, to je zajímavé, ne? Budu se modlit myslí a budu se modlit i v duchu. A modlím se v jazycích více, jako vy všichni dohromady. Tak měla i prostě takový život. A v Galackém, a nepíše to nikdo jiný, ale píše to samotný Apoštol Pavel, 3. kapitola, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stál za nás prokletím, neboť je napsáno. Proklet je každý, kdo je pověšen na dřeve. To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamové požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Takže to je zajímavé. Je tam Ježíšův kříž, Ježíšovo dílo, je tam Ježíšovo prokletí, to, že byl přibitej na dřevo, že ho jeho vlastní nepřijali, je tam Abrahamové požehnání a tam je napsané, to, Ježíš byl přibitej a zavrhnutý vlastnými a přibitej na kříž a prokletý a stal se prokletím, aby nás vykoupil ze zlorečenství zákona a tam je, že... Tak tímto nekončí, ne, ne, ne že a teraz jsme vykoupení spod prokletí, ale důvod, proč nás pod prokletí vykopil, to proto, aby Abrahamové požehnání v Kristu Ježíši skrze víru a skrze slíb svatého ducha přišlo na nás. že nejdřív přijme člověk e, e, Krista Ježíše, potom roste ve víře, aby zaslíbení ducha přijal. A tímto skrze. Zaslíbení ducha ve víře, v Kristu Ježíši v Evangeliu, to se nám všechno jsme naplnili, se nám stálo, v Kristu Ježíši. Chápete, my když jsme, to není jenom historická záležitost, že my jsme e, charizmatickí křesťané, že jsou takoví a takoví a takoví a že prostě napádají, chápete, my, my nejsme výlučnější, e, tak jak nás napadá, že vy se děláte výlučným, nás dělá Bůh výlučný. Lebo každý, kdo má Abrahamové požehnání, je nejvýlučnější. Nič na této zemi víc není jako Abrahamové požehnání. To znamená, že když mně říkají, že vy si děláte výlučnými, my ne, ale když nás Bůh tak dělá, alebo lidé nás tak vidí, haleluja, protože jak jinak by nás měli vidět jako obecné, že, že my užíváme svatého ducha, my virgule, my, my knížky a je to jedna z cest a tyto věci. Ne, my máme prostě svatého ducha, my máme Abrahámové požehnání, my máme něco, za co Ježíše na kříž přibili. Božího syna za to přibili na kříž, že my mluvíme v jazycích. My pohane, k nám by se to nedostalo, ale Bůh to tak zařídil, že aby se to k pohanům dostalo, tak vzali Ježíše a jeho vlastního přibili na kříž a... Bible říká, toto se stalo, v tom je zjevení, to se stalo proto, aby pohané, když tento izraelský produkt uh, uh, uh, viděli, řekli, tak toto bereme. toto bereme, protože tentoto přišel jim uh, uh, dát jako naplnění Abrahamovho požehnání, zaslíbení a teď prostě pohané, když se v tom zorientovali v duchu, když uh, se zorientovali jako Abraham, který našel Boha nejvyššího, Abram, který byl předtím, prostě ho neznal, tak uh, říká, jo, vy jste měli takovéhoto předka, který se prolomil k nejvyššímu bohu, k Melchisedechovi, který byl požehnaný pro boha, který ho Bůh vzal do svých plánů, jo, a skrze tohoto Ježíše uh, uh, je to možné se k tomu dostat, abyste ho zacapili na kříž, to my to bereme po my, my, my s tím nemáme problém, Proste my nemáme ten Možišův zákon, my nemáme prostě všechny ty představy, uh, uh, věci uh, lidského hříchu, my jsme solidně hříšní, aj bez zákona, a ještě více, ale ak se z toho dá takhle prostě, z to dostat, to bereme, to bereme a proto je to obrovská milost, protože, protože pohanum Kristus Ježíš zapasoval obrovský, obrovský, obrovský jsme to vzali a prošlo na nás Abrahamové požehnání, to znamená, že Ježíš je pro nás spravedlnosti požehnáním, Ježíš je pro nás Melchisedech, vyšel oproti nám před 2000 lety s vínem a s chlebem, s božím slovem a ze svatým duchem, amen, přišel a řekl nám, že jsme požehnaní Bohu nejvyššímu a, my, a když jsme to přijali, bratři a sestry, když jsme tomu uvěřili, tak potom, když jsme si to uvědomili, co se nám stálo, že do Abrahamova osudu jsme byli v tak jsme dali Bohu desátek. A víme dát Bohu desátek, že Abraham dal ze všeho Bohu desátek, lebo tím vyjadřuje nejvyšší úctu samotnému Bohu za to, co duchovně pro něho udělal. Za to, co si uvědomuje. Ne za to, jak se to projevuje, a za to, že se to projevuje a v prosperitě, že se to projevuje v mnohých věcech, ale za to, že já jsem požehnaním pro Boha, a já jsem pro Boha požehnaním, věřte tomu, že mě Bůh chrání. Amen. Amen. Uh, ak chceš, aby tě Bůh chránil, tak jak je nejlepší si zajistit Boží ochranu. Boží přízeň, boží požehnání, Abrahamové požehnání. No tak, že budeš pro něho požehnání. To znamená, že si tě Bůh všimne, že ty máš pro něho cenu, hodnotu. A to máš, pokud si uvěřil v Ježíše Krista. Jenže pokud si uvěřil v Ježíše Krista, tak prostě buduješ. Čiže, ak jsi požehnáním pro Boha, tak jako své požehnání tě Bůh použije kde? Kde tě Ježíš použije? V církvi. A církev, tělo Kristovo je tělo Kristovo. Tělo lidské je tělo a to se skládá z orgánů, z údů. Halleluja. Teď mě Janka připomněla, že její syn má tři syny a jednu dceru ale že Michal, že ten si považuje jednu věc, lebo že říká, že on je tu od malička v církvi, že ani předtím, ani potom, že jsem to neudělal, že on byl první, že jsem ho přijal za úda církve. Pamatujete, tam to stál. A kdo má, jak jsem to tehdy říkal, 12 let? Kdo dovrší 12 let, tak nejenom, že je dospělý v církvi, ale prochází tímto obradem slávnostním, že je přijat za dospělého úda církvy. To je anglické církvi se používá. Čiže je tělo, to je z údů, z orgánů a orgány jsou z buněk. Že? A tělo Kristovo církev je z orgánů, to jsou sbory a sbory jsou z buněk, z jednotlivých lidí. Tak to je a církev buduje Kristus. Zatože lidé vymyšlejí a že žijou jako prostě utržená bunka někde ve vesmíru a vymýšlejí prostě, chápete, jak je to zdálené od reality, když Bible mluví o tom, že odkazy sedmi zborům je, že máš mezi sebou Nikolaj i ty, máš mezi sebou lidi, který prostě natláčejí vlastní sílu na lidi. Nad, z vlastné síly, prostě z vlastných představ, úplně otržetých od celého kontextu Bible, Jak je to možné, že lidé poslouchají sofistikované moudra kázání a nevědí to zapracovat do svých e, životů, lebo prostě nepři nejedí celého beránka, nechápou, že Ježíš buduje církev, že buduje boží dílo. A když chceš ty být mimořádně chráněný a chceš mít dobrý osud životný, tak jako mnoho... V postkomunistickém světě za 30 let mají prostě úplně politování hodné životy, protože se plácají sami. Někteří za to můžou, někteří za to nemůžou, můžou za to jejich vocové, prostě ta divočina, která tu byla. Ale pokud má jeden člověk zjevení, že já přece chci být v těle Kristovem, chci být součástí nějakého zdravého orgánu, ne? Chci být zdravou bunkou. V těle Kristovem, to znamená, chci, aby se toto přece na mě naplnilo, aby uh, vyšel oproti mně Melchisedech, aby to chléb, ten chléb, to Boží slovo, a víno, který mě pohostil, tak to je super. To znamená, že, že uh, to je jeho styl. Boží slova, Boží duch, moje slova jsou duch a život, to je Ježíšův styl. Ten přichází k dávům, k zástupům, ke všem. A teď. Chce požehnat člověka a chce ho požehnat tak, že mu řekne, že buď požehnán A anebo jinými slovy, ať z tebe něco je, anebo jinými slovy, ať neseš ovoce. A pokud Abraham věděl, ty, já jsem přijal požehnání, já jsem požehnaný pro Boha, to znamená, že já skutečně, země, Bůh něco má, nebe se mě něco má, tak Jan říká, bratři, kdo nemiluje lidi, nemiluje Boha. To znamená, že, že když někdo vytvoří v sobě takové křesťanství sporušené duše, z porušené duše, vymyslí si prostě e, věci. E, většinou to dělají ženy. E, Muži nemají skupinky. Chápete, když jsou například ve zboru modlitby, tak pokřivení muži neudělají, že budou se tři doma modlit. Ženy jo. ženy jo, v ženách je něco divného, iba že by ženy, co v mužích není, v mužích je zase jiné divného, ale, ale my takoví nejsme, my jsme ty ženy a ty muži, kteří jsou učedníci Ježíše Krista, ke kterým vyšel melchisedek. A požehnali. To znamená, že žena Boží má být jako Marie Magdalena, jako Marie, Marie Kleofášova, jako Marie Matka Ježíšova nebo jako Marina sestra. Teta Ježíšova. Víte, kde tyto ženy byly? Kde se v Biblii nacházejí? Když oučedníci opustili Ježíše, tak pod křížem byla Marie Matka Ježíšova. Potom tam byla její sestra, potom tam byla Márie Kleofášová, a potom tam byla Márie Magdalena a Jan. Typický obraz začínající církve, divná rodina, žádný muž. Kleofáš možná byl ten učedník, kterému se Ježíš zjevil, když šel do Emaus, ale ten ještě asi nebyl obrácený, to nevíme. Jozef asi nežil už. Márie Magdalena, kdo ví? <coughs> či mala muže nebo neměla, kolik měla muži, co byla, jaký měla osud. Víme, že jenom sedm démonů s ní bylo vyhnáno. Ale tyto ženy ze svými osudy byli a Janem byli pod kříže. To znamená, že měli něco silně společného s Ježíšem, tak silně, že ukřížováním bylo jedno. Ta vazba byla tak silná na Ježíše. A když se stane to že Melchisedech a Boží syn ti říká, že jsi ty požehnáním pro hospodina, tak okamžitě se začne stát brama Abraham. Z velkého člověka, otec národu. To znamená, že začneš být integrovaný do církve. A e, chci vám říci, že a já jsem povolaný pastor, tak pastor je služebník nejvyššího boha, Melchizedecha, a říká, že ovce tady máte být v církvi. V církvi s plnou vážností a s plnou bázní, že váš plán a vaše schopnosti a váš osud a vaše ochrana je v církvi. Ne, že by to církev zajišťovala, to zajistí samotný Bůh. Samotný Bůh tě bude chránit. To je požehnání a tě ochraňuje. Ale bude tě te ochraňovat tehdy, když budeš požehnáním pro Boha. Když budeš dnes ovoce, když budeš mít tu vizi. A to není věci pastora, aby budovali církev. To je věci každý jedný bunky. Že jo, jo, že, že ty se tím zabývej, aby nás bylo čím dále více. Ale či nám bude čím dále více, to na mě nezáleží. Na mě se nespoléhá, já až tak chráněný nejsem, já až tak vázaný na ten, já nevím, či jsem já játrová bunka nebo mozgová nebo No, víš, já, jak si já potřebuji takovou volnost. Já potřebuju takovou volnost. A to víte, když má bunka v těle volnost, že jaký nemoci z toho jsou. Když začne bujit samotná bunka. Když, je, když začne růst svým způsobem, ne tak, že je začlenena. Já nevím, a doktory řeknou, či je v těle nějaká bunka jedna sama, která je nezávislá, že nemá jedna jediná bunka, jako včeli matka v, onom, v, v úli. Taková asi není. Aj kmeňové bunky jsou více rovnakých. A mají závislé prostředí, v kterém říká tady pan doktor. <rý> Chápete? E, e, to znamená, že, že boží dílo je Abrahamovi řeknu, že já tě rozmnožím. Já tě rozmnožím. Ne, že já tě nasekám nadrobnou a vyrosteš na klonu. Já tě rozmnožím a když se rozmnožuje rodina, tak je rodina. A v rodině biologicky nikdo neudělá tak, že rodina mají děti a jedno dítě řekne, že já tak cítím, že já budu na večeři do sousedu chodit. A nebo budu u sousedů prostě spávat. nebo takhle, děti, děti to udělají, že? Dítě přijde, že mami může spát u, u sousedů, to je dětské, že? Ale když přijde otec domů a řekne, že bude spát u sousedu, to je dost divný, ne? Teda, když požehnal Melchisedech Abrama, že ty, Abram, si požehnaný Bohu nejvyššímu, tak když si Abram uvědomil, že co se stalo, že teda já jsem požehnáním, já jsem pro Boha požehnáním, já, on se dověděl, já jsem pro Boha požehnáním, já tu jsem pro Boha, já žiju pro Boha, Bůh má se mně radost, má se mnou záměr, má se mnou plán, no tak dobře. Tak, tak potom, dal desátek ze všeho, tak potom řekl, tak v, od této momentu síla moje lidská a vláda nad mým životem e, končí, a zodpovědnost za moji ochranu, za moje požehnání přebírá někdo jiný, a já to můžu skutkem víry vyjádřit. A člověk, který dává desátek, tak vyjádřuje, uctívat je nejvyšší forma uctívání Boha, kdy člověk vyjádřuje, že já jsem závislý na Bohu, já, všechno v mém životě závisí na Bohu. Poslouchejte, v desátku je láska, v desátku je bázeň. V desátku je zjevení, v desátku je zafixování, jistota, v desátku je vyjádření vztahu, protože okolnosti v životě na tebe, v desátku je víra, v desátku je, je ubezpečení, že jsem někdo, kdo nepatřím sobě, kdo nejsem autonomní sám, ale patřím Bohu. A desátkem jsem přivázaný totálně k Bohu. To znamená, jsem s ním na jeho straně. A Bůh říká, že desátek je ta část, která je u Boha a která mě váže k Bohu. A není nadarmo, že Malachia říká zajímavou věc, že kdo nedává desátek, že okrádá mě. To znamená, že bere, bere to, co, co je Boží v našem životě. Kdy je, kdy je desetina Boží v našem životě? No tehdy, když vidíme, že patříme Bohu. Kdy dal Abram desátek? Tehdy, když mu Melchisedech požehnal. A jak mu požehnal? Řekl mu zprávu. Ježíš řekl, moje ovce slyší můj hlas a nasledují mě. A on se setkal s Melchisedechem a bylo strašně důležité, co mu řekne. Melchizedek mu neřekl, že Abrahame, si požehnal. Máš takovou hustý z bradu. Ty, ty, ty máš, máš, máš dobrý východní, východní imič naozaj. Ještě dobrá žena, by se k tobě hodila. On ho nepožehnal takhle. Neřekl mu, že Abrahám, si ty požehnáním pro mnohé, protože ty ten skot, který pěstuješ, to je, to je rasa. To je rasa, to ti řeknu to je rasa. Ne, neřekl mu to. Řekl mu, Abráme, ty jsi požehnaný, lebo prostě tu technologii, jak, jak uh, uh, těžíš doluješ zlato a stříbro, to prostě budeš mecenáš, budeš světový magnát v zlatě ve stříbre. Nic takového mu neřekl. Co mu řekl? Ty jsi požehnaný pro Boha. Ty jsi Bohu požehnaný uh, uh, nejvyššímu, když mu toto řekl, věděl, že, že hodnota jeho života je to, co Abraham znamená pro Boha a v čem Bůh Abrahama použije. A chceš být požehnaný finančně, materiálně, to je někde vzadu, vzadu, to je nějaký prostředek, to je jen proto, aby byl Bůh oslávený. to není cíl, to v samo sobě nemá prostě žádnou hodnotu, to má jenom dekorativní hodnotu. Diamanty mají jakou hodnotu, jenom dekorativní? Hodinky, však oh, oh, oh, oh, oh, oh, kvalitní hodinky mají jakou hodnotu? Jenom dekorativní, jenom nepodstatnou. Uh, ne? Funkce hodinek je, že když někomu nabízíš Rolexy, a on řekne, děkuji, já mám na mobilu hodinky. Ne? A někteří ti řeknou, ty člověče, já mám takový životní styl, že já chodím kolem kostelných věží a tam furt vidím hodiny, radnice, víš? Já mám... Ne? To je dekorativní věc, ale skutečné požehnání je, že si ty požehnáním pro Boha nejvyššího. A desátek toto v člověku udržuje, že já patřím Bohu, já nejsem sám svůj a můj život je pod Abrahamovým požehnaním. Toto všechno v Kristu Ježíši prošlo na nás a je jedna věc, že je to na nás a druhá věc, či se to projeví. A chci vám říci, že ak ty nebudeš pro Boha požehnaním, tak se Abrahamové požehnání na tobě neprojeví. Na Abrahamovi se projevilo, jak se projevilo? Projevilo se tím, čím Abraham pro Boha byl, protože on už měl předtím zlato stříbro. My na to nehrajeme, že někdo řekne, a už se to projevilo, lebo já jsem strašně zbohatnul. Proč? Protože, protože to vědí lidé aj ve světě zbohatnout. Aj, aj bez Boha, aj bez desátku. Dejte si 100 nejbohatších lidí, že či, či uh, uh, Jakob, víte, co řekl? Jakob byl specifický, že? Ten řekl, Bože, požehnaj mě a potom ti dám desátek. A někdo si myslí, že hned to spojuje s tím, že požehnej mě a já ti dám desátek z toho, co mi dáš. Samozřejmě, že z toho, co mi dáš. Ale on nebyl uh, ten, kterého uh, uh, prioritou bylo, aby měl nějaký majetek Jakoba. Co chtěl? No chtěl to, co měl táta. A chtěl to, co měl táta na útěku. Říká, že já jsem v totální marazmu, to znamená, že, že je to dost plítké, aby já jsem prostě uvažoval o pohodlí mého života, aby jsem měl dům a nebyl na útěku. Ale se rozpamatoval, že jeho otec nehledal dům učiněný lidskou rukou, ale hledal dům v nebi. A víš, podle čeho hledáš dům v nebi, nebeský, podle toho, že ambasáda nebeská je církev. A jeden člověk nebuduje církev na zemi, společenství, které chceme dočkat pána, my chceme tu dočkat pána z naší historií, s našimi hříchy, s našimi odpuštěnými hříchy, s našimi boji, s našimi vítěznými boji, s našimi zlyháními v našem jednotném společenství. Jedna víra, jeden křest, jedna církev, jedno společenství, jeden osud, jedna budoucnost, jedno Abrahamové požehnání. Amen. To je to, je, to je to, proč jsme tady. Chceme společně odejít k pánovi, ne tak, že, poslouchejte, je to jedna z věcí, které já, já, já jsem přemýšlel, že, že či, jsem, či jsem normální nebo nejsem, proč to tak je, že když někdo odejde z církve, a to strašně těžce nesu, ale strašně těžce, ne, že odejde tak, že je to prostě boží plán, ale že... Uh, Odejde tak, že... Tak to ode mě slyšel, že jsme společenství, že, že, že máme vztahy, když někdo odejde, že se vypaří jako gáfor, prostě ze dne na den a, a ani se nerozloučí. To znamená, není tam nic normálného, je tam něco vždycky pokazeného a, a nemůže nás znést, že už vás nemůžu, nemůžu e, znést, Uh, tak uh, ta stojíš, vypadne ti kyblik s hrabličkami na pískovišti a řekne, však jsem se s tebou chtěl kamarádiť. Proč si mi písek do očí nasypal? Proč si mě ovalil tými hrabličkami, že? Jaký to, jaký to má důvod, když jsme spolu plynuli v Domě Božím? To David říká, že kdyby prostě mě zavrhl nějaký Amalechita, nějaký prostě cizinec, ale brácte, než jsme spolu do Božího domu chodili, tak prostě jsme pravdiví, alebo, alebo prostě jaký jsme. A říkám, v té divočině, těch 30 let, co se všechno stalo, prostě v lidech se ztratilo to, že být požehnaný pro hospodina. Jeden brat, teď jsem ho vezl e, do Nitry. V těch 90. -tých letech entuziasmus, požehnání je na něm dar, ale prošel si svými zlými kaďakými věcmi a teď je prostě v zahraničí a vydělává si na dluhy, které vypůsobil. A já mu říkám, a já jsem mu toto vysvětloval, že a on říká, jak se máš, co nového, lebo jsem ho vezl před půl rokem a teď jsem ho vezl. A přišel na dovolenou zrovna, když naše chválička, dva zhromaždění nemůže sloužit a on přišel v ten čas bez dohody na dovolenou a může hrát. A skutečně je na něm pomazání. A on se mě ptá, co nového? A sedl si do auta, nebo mě čekal na zastávky a čekal Opel, že? A já jsem přistavil s novým autem a, a nasedej. A on, že co nového, že vidím, že máš no, nové auto, to by se ma já přijal, říká. A já říkám, vidíš, ale já fúr na tom samém místě sloužím pánovi. Já věřím, že jsem požehnaním pro hospodina a k to, k čemu mě pán povolal, v tom jsem a v tom mě pán žehná. Nelicám po celém světě aby jsem aby získal požehnání. Mnohokrát jsem se vzdal toho, co se jevilo jako prosperita, co se jevilo jako, jako lehký rozmnožení majetku. Proč? Protože mě Melchysedech požehná. Pro mě je cenější jako prosperita Abrahamové požehnání, které v Kristu Ježíši na mě prošlo a které když jsem poznal, že Melchisedech vůči mě vyšel a že mě za, uh, uh, pracoval do božího plánu, tak si Abrahamův osud. Abrahamův osud je, že jak mě povolal pastora, tak mám přijít k němu do nebeského království s ovcemi, se sborem. A toto není můj plán, toto je plán pro všechny. Všichni jsme ovce jeho pastvy. Tak uh, co to je individuální Uh, uh, uh, vidění, že tento chce přijít s ovcemi, který pastor nechce přijít s ovcemi. A podobenství o ovčinci, o tom, že když jedna se stratí, že co pán udělá, jednu jde vzít a kam ji donese? No znovu do církve, znovu, znovu do sboru. Zjevení, kdy se pán zjevil a zjevil na sedmi sborech v zjevení celou v historii, tak komu odkazuje? svoji péči, svoji pochvalu a svoje napomenutí. A odkáž internetovým křesťanům. A odkáž, odkáž neupevněným křesťanům. Kde mají číst ty listy? V zborech. V zborech. V zborech. A v každém listu je, slyš, co Bůh říká uh, uh, církvi. Co uh, Bůh říká zborům, co Bůh Ať máš uši na to, aby si slyšel, tak slíš. A víte, co je zajímavé? Lebo přijdu brzy. Tak kam přijde, pán? Do zboru přijde. Ne? Do zboru přijde. Do svojí církvi přijde. Je to dost podezřelé, jak církev je 2000 let po světě ve zborech realizovaná, ne? Proč to lidé nechápou? Protože jsou zahnaný jako ovce nevědí o Abrahamovém požehnání, které je na nich. Čiže oni jsou ovce, Jim, oni slyšeli Boží hlas, oni se narodili znova, I oni, oni se potkali s melchisedechem, ale Bůh jich Ale oni o tom nevědí, že je to na nich a neprojevuje se to na nich, neprojevuje se to, protože nejsou ovčinci za prvé a neprojevuje se to na jejich mléku, na jejich uh, srsti. Na jejich vlně se to neprojevuje, na jejich osobním životě. A prostě desítky let tráví marně lidé, kteří by mohli nést obrovské ovoce v církvi, kdyby chápali věci, kdyby věděli, kdyby se snažili prostě budovat zbor církev v tom místo. Tím povoláním, že jsou povoláni, aby tam byli. A za tím, aby tam byli, aby začali sloužit a nést ovoce. A když se to drolí a já tu v Česku 20 let složím a někdy to by bylo, kdyby tu byli všichni, kteří tu by byli. To by bylo super, ale to není moje zodpovědnost. Moje zodpovědnost je to, aby se mě k tomu pozbudzoval a já to dělám. Já to dělám. To znamená, že když někdo řekne, že a ty si mě málo pozbudzoval, dobře, ať to rozhodí, rozhodí pán, anebo ty si dělal věci, že já tu nemůžu být dobře. Já se snažím dělat všechno, aby si tu byl a kdyby nás bylo 300, 500 tisíc v minulosti, o mnoho větší vplyv by jsme měli. A čím více nás bude, čím se prolomíme, prostě a zjeví se Abrahamové požehnání, ne na nás jako na jednotlivcích, ale na zboru, tak, bratři a sestry, to půjde lehčej. A slávněj. A mocněji. A je to na zjevení, na tom, že či víš, že ne, či chceš Abrahamové požehnání, aby jsi byl požehnaný, alebo či chceš Abrahamové požehnání, aby si byl požehnaním pro pána, pro uh, hospodina. Protože Ježíš co řekl, kdo by chtěl zachránit svoji duši. A to je největší tragédie, že někdo se obrátí ke Kristu a uh, chce zachránit svoji duši a Ježíš říká, kdo by svoji duši pro mě strátil? A někdo aj Krista uvěřil a aj tak se ještě v Kristu zachránit svoji duši, ne způsobem, že ho ztratí pro Krista. Já tomu bratovi říkám, že já jsem ztratil duši pro Krista, jsem jeho otrok, já jsem tady. Čemu mě pán povolal, tak to dělám, já jsem slyšel jeho hlas. Já vím, co mám dělat, lebo jeho ovce slyší, jeho hlas nasledují ho a já prostě v tom životopisu mám reálné, reálné boží dílo, na které se nedá ani nepoříci. Tady jsou prostě uh, uh, konkrétní, spasení, zachránení lidé na boží uh, slávu, který slouží Bohu dále. A uh, každý, ať si prostě uh, tam, kde byl a je, ať si řekne, či jsem já požehnáním, či jsem já z toho, kde jsem požehnaný, anebo či jsem někde a nikde a nejsem ani požehnáním, ani nejsem požehnaný. Ale... Je dobré být požehnáním a být aj požehnaný, ne? Jak Melchizedek požehnal, jak se stál požehnáním Abraham pro hospodina, pro tebe, pro mě a pro celý svět? Víte, že nemohl mít děti, ale potom mohl. Lebo dal desátek. Proč dal desátek? Lebo Boh řekl, že budeš požehnáním.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 Nejde to, že se zeptej Sáry, že to nejde. Sára má plán. To by byl dobrý, dobrý tragicko-komicko-poučný tragi, tragi, tragi, román. A kdybyste ho napsali vy, tak potom dejte mi jako spoluautora názvu. Jo? Ten román se nazývá Sára má plán. <tějí> <tějí> <tějí> uh... Sára, taková velká boží žena, prostě vymyslela plán. Abraham, takový velký boží muž, který byl požehnaný od Melchise Dechámy od desáté, chápete to? K čemu nás, nás to má vést? K bázni. Chápe, on se osobně setkal s Melchise Dechem a i tak dokázal vymýšlet. Takový je člověk, ne? Například Abraham může je za jeden největší problém na světě, a to za Izmaela a Izákovi bratry, ty jsou tady, jo. Víte to domyslet, že kdyby se Izmael nenarodil, kdyby Arabové nebyli na světě, aký by byl svět? Ropa by tu byla stále. Jen by byli prostě uh, uh, jiní, kdyby to neudělal prostě uh, uh, v rodině. Ale už nebudeme brečet nad rozletým uh, uh, mlékem. Uh, budeš hospodinovi požehnat. A tak jeden neplodný Abraham byl plodný a to, co mu Bůh zaslíbil, tak to i naplnil. Amen. Králové z tebe výdou. Národy z tebe výdou. Budeš, budeš požehnaním. Rozmnožím tě, rozplodím tě. Celou zemi dostaneš do dědictví. Tvého semenu, z tvého semena vzíde Mesiáš a my jsme Abrahamové děti. Tým, že v Kristu Ježíši na nás prošlo to požehnání, a to doslovně a duchovně tím způsobem, že jsme se narodili. Hallelujah. Tak tý, když se teď bude za chvíli zpítat. Narodil se Kristus, veselme se. Ano, ano, narodil. Narodil se ve mně. Na, na, na, na, na, na, na. Proto se veselme, že se narodil. Be. Kdyby se ve mně nenarodil, tak by jsem se neveselil. Lebo by jsem neměl z čeho, nic by jsem nechápal. Běhal by jsem s kolekcemi a stromečkem. Takhle s ním taky běhám, ale jsem veselý. Lebo narodil se ve mně Kristus, pán, la, la, la, la, všemu pěkně rozumím, la, la, la, la. Užívám si požehnaný, la, la, la, la, kvůli Abrahamovi nemám umělý. Mělý stromek, ale živý, <laughs> lala, lala. Věším naň ty pohanské kovle, nic mi neuškody. <laughs> ty dárečky e, e, Vánoční postromeček, spu. <laughs> Pán mě Abrahamovým požehnaním zahrnul, jdu na Bohoslužbu. Amen? Amen. Hallelujah. Řekni, jsem, jsem požehnaný. Jsem požehnaný nejvyššímu bohu. Jsem požehnaný bohu. Jsem požehnaný bohu. Jsem požehnaný bohu. Z Krista Ježíše jsem se znovu zrodil. a aj oproti mně Jel. vyšel s chlebem, Jel. s vínem. Jsem ovce, Ježíšový paství, on je můj pastýř, já slyším jeho hlas a následuji ho. A o, v čtvrtoch jsme mluvili o Božím hlasu. Bratři a sestry, není většího štěstí pro člověka, jako když uslyší Boží hlas, když ti Bůh řekne, co máš dělat. Poprvé jsme uslyšeli, když nám řekli, že máme v Ježíše uvěřit, že budeme spaseni. To je nejzásadnější věc, kterou Bůh ke mně promluvil. Že mám věřit v jeho syna nasledovat ho. A já jsem se rozhodl jít za ní. Taký, jaký jsem, jdu za Taký, jaký jsem, tak to obejdu. Amen. Protože jsem uslyšel jeho hlas. Šťastný, že ho můžu nasledovat. Když jeden člověk uslyší, co má dělat, je šťastný. Bůh, proto když chodíte do církvy, chápete, to se neděje každý den, že už máš v stropě díru, kudy anděle chodí, že se tě furt zjevuje jako, jako Gedeonovi. Máš víc. To znamená, tam, sem tam se zjevil anděl. A ještě ho zdržovali furt, nevím, co je to, to, to musím ještě proskoumat, lebo furt blízkovýchodní bratři, sestry v abramových dobách, když viděli anděle, furt mu kozy chtěli péct. Furt, furt prostě z kozu a mléko zabijeli a furt ho uh, uh, hostili. Uh, uh, a je to zajímavé, lebo přijdeš na blízky východ a všude v těch uh, řeznictvích všude jsou prostě ovci uh, uh, a kozy. jako koza je dobrá. Koza vařená je prostě dobrá. Jasné, teď to už trochu více chápu, že kdyby se mi Anděl zjevila, si mu kuřecí soutě nenavarím. Já <laughs> <laughs> <laughs> Anděli, do Mekáče, ne? jenom někdy se zjevil anděl Boží. V novém zákoně, bratři a sestry, Bůh promlouvá dvakrát v týdnu k tobě. K pohanu. Otevříte uši. Proto se modlí za to, aby si slyšel Boží hlas. Protože Bible říká, že dnes, kdyby si slyšel Boží hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. My jsme ho nezatvrdili, když jsme slyšeli Evangelium. Bůh je strašně milostivý. To znamená, že Bible říká, kdyby si slyšel dnes Boží hlas, kdyby si slyšel, čiže Bůh aj ví, že někdo neslyší, tak prostě buď nemá už vůbec šanci, nebo má další šanci. To je, to je u Boha. A potom, když člověk uslyšel Boží hlas, tak víte, co je zajímavé, že mu říká, že zná člověka. Říká, tak teď si slyšel Boží hlas, ne svoje srdce. Bůh říká, člověk, já tě znám, člověk je spekulant velký. Ví to odložit. Ví to odložit. Ví to odložit nevědomé, že řekne na to amen, ale nic neudělá. A to už z a poštole věděli, už Jakub říká, že brátři, on to viděl, říká, tak co dělají, prostě poslouchají Boží hlas. A nedělají to, co mají dělat, co se děje. A přitom amen říkají. Čiže nemůže říct že on jim řekl, bratři, proč zatvrdzujete svoje srdce, ale co jim říká? Bratři, proč jste jenom posluchači slova? Nebuďte jenom posluchači slova. Proto se modlí, aby když jdeš do zhromáždění, aby jsi slyšel boží hlas, protože jak uslyšíš boží hlas za za druhé, ak nezatvrdíš svoje srdce, ale s radostí ho přijmeš, z radostí ho přijmeš, budeš šťastný, že Bůh zase ke mně promluvil, pozbudil mě, přesně mi řekl, vím, co mám dělat a radost pánova je tvoji sílou, hned budeš mít sílu to i konat. A když toto budeš konat, přijdeš znovu do zromažení, znovu se ti zjeví anděl, teda já. Proč? Protože anděl je posel. A mě pán poslal sem, aby jsem dneska tu ti mluvil Boží slovo. A pošle mě aj ve středu. A pošle mě aj v neděli zase. Chápeš? A když slyšíš Boží hlas, tak nezatvrd svoje srdce, ale e, e, slovo e, vykonej. A začneš nes ovoce, začneš budovat církev a budeš požehnání. Bude šťastný. Amen.